Predikningar. Predikningar på svenska från Världskyrkan av skaparen, VKAS. Förord från grundaren. Av, Pastor Ben Klassen. Våra övertygelser är starkt underbyggda av en överväldigande massa av styrkta bevis. De är baserade på de universella och eviga naturlagarna. De är baserade på lärdomarna och erfarenheterna av historien. Dessutom är de baserade på logik. Sånt förnuft och verklighet, inte myt och fantasi. Ingen annan religion kan ärligt göra detta anspråk. Vi tror därtill att under 6000 år av nedskriven historia, är vår religions heliga skrift, naturens eviga religion, den mest djupgående och meningsfulla religiösa bok någonsin författad för den vita rasens överlevnad. Det är en fundamental lära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 Tvärtom, det är vår avsikt att den vita rasen ska bli mycket mer starkt hängiven till religion än vad den är idag, och över allt annat, är det vårt objektiv att ge den vita rasen en vida överlägsen religion än den självdestruktiva, självmordsbenägna religionen som den nu är belastad med. Vi tror på att den högsta naturlagen är rätten hos varje ras till överlevnad, expansion och avancering av sin egen sort.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 Överkörd och översvämma dag med en flodvåg av färgade bastader. Vi är övertygade om att den vita rasen, inom en snar framtid, kommer att samlas, enas, och omfamna kreativitetsprogram för sin egen överlevnad. Vidare, är vi övertygade att de bara en tiondel av tiden, energin, och pengarna, Spenderades på att propagera vår dynamiska religion såsom det spenderas på att hålla den sjuka och morbida religionen som nu underminerar våra ras liv, skulle kreativitet spridas som löpeld. Vi avser att organisera alla våra goda människor och expandera den energin och mer. Förenad och organiserad är den vita rasen tio gånger mer kraftfull än resten av världen tillsammans. Vi förutspår att vår religion, kreativitet, kommer bli framtidens högsta religion. Vi förutspår att den inte bara kommer att spridas till alla världens hörn, utan att den eventuellt kommer undantränga alla andra religioner, uteslutande ingen. Vi är övertygade om att detta är oundvikligt. Den klassen Pontifex Maximus i Politisk eller religiös rörelse. Av.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 Vad handlar kreativitet om? Av, Pastor Matt Heil. Efter 6000 år av nedskriven historia har vita människor slutligen en religion av, och för, dem. Kreativitet är den religionen. Det är etablerat för vår vita ras överlevnad, expansion och avancering. I sanning, tror vi på att den högsta dygden är det som är bra för den vita rasen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 Generationer en ofödda räknar med dig. Den nya moralen av, Pastor Matt Heil. Vi lever i en tid som en dag, efter kreativitets totala seger, kommer att förlöjligas för dess kortsynthet och småsinta tankegångar. Vi lever i en tid då det som kallas moral gränsar till det förlöjligande och en tid då vårt folks begrepp om vad som är ont och gott härrör från denna felaktiga moral. Därför är det inte så svårt att förstå varför vårt folk är förvirrat, splittrat och skymfat samt saknar den glädje och den storhet som naturen ämnat för oss. Definitionen av moral är att man är kapabel att skilja på rätt och fel. Är man moralisk vet man vad som är rätt och vad som är fel. Olyckligtvis så utgjorde vidskepelse en stor del av vårt folks uppfattning om vad som var rätt och fel innan kreativitet kom till. En stor del av den moral som existerar i dagens samhälle härstammar från den judiska vidskepelsen, kristendomen. Det är på grund av denna skadliga moral som vårt folk befinner sig på tröskeln till total förintelse. Om vårt folk ska kunna överleva måste denna moral förintas. Kreativitet var den första rörelse som uppmärksammade detta livsviktiga faktum. Vi har valt att bekämpa rötterna till den sjukdom som plågar vårt folk istället för att attackera symptomen. Alla andra rörelser i vårt land och i resten av världen inriktar sig på det senare. Det är därför inte så konstigt att de inte kommer någon vart. Jag borde veta detta bättre än någon annan. I fem år var jag aktiv i andra organisationer och den enda anledningen till varför vårt folk inte gav sitt stöd till oss var att de rasligt lojalistiska åsikter vi hade inte överensstämde med kristendomen. Lyckligtvis var dessa fem år tillräckligt för mig att inse att vi måste bekämpa rötterna till den misär vårt folk befinner sig i istället för symptomen, om vår ras ska ha en chans till överlevnad. Det är på grund av att vi bekämpar rötterna istället för symptomen som vi inte undviker religionsfrågor vilket andra har mannat oss att göra. Vi är fast beslutna att exponera den cancer som äter upp vår rasliga kropp för vi vet att vår rasliga kropp endast kan tillfriskna genom detta vi inser också att en gammal moral endast kan förintas genom att byta ut den mot någonting nytt och likaså inser vi att man endast kan förinta en skadlig religion genom att byta ut den mot en ny överlägsen religion denna överlägsna religion är kreativitet istället för att egenmäktigt skapa en moral eller låta någon nytomspunnen godomlighet pracka på oss en moral så låter vi moralen som vägleder alla andra varelser att vägleda oss. Denna moral är baserad på den grundläggande principen om att vad som är bra för oss eller arten är bra och vad som är dåligt för oss eller arten är dåligt. Alla andra koncept kretsar kring denna grundläggande princip. Det är på grund av detta som våra livsriktlinjer är tydliga. Vi har ett syfte och vi har en anledning till våra beslut. Vi har en moral som råder i samklang med våra grundläggande instinkter, dessa mekanismer som är livsviktiga för att överleva. Därför har vi en moral som kan säkra vår rasbiologiska framtid på denna planet. Det är en naturlig moral i vilken vårt intellekt utökar våra naturliga instinkter istället för att byta ut dem. Behovet av en sådan moral får inte underskattas. Det är en moral som vi inte delar med många andra vita människor och säkerligen inte heller med andra rasliga lojalister. Det är en moral som inte befattar sig med eller känner något som helst medlidande för de andra underordnade slaggraserna. Det är en moral som inte gör någon skillnad på de lägre stående människorna och som existerar med förhoppningen om att de ska försvinna. Det är en moral som inte känner till några snälla jular eller snälla nigrar, utan som ser dem alla som ett hot mot vårt folks överlevnad. Det är en moral som fodrar hat, ett hat som leder till att det folk vi älskar överlever. Med vår intelligens och våra instinkter tillsammans så kommer våra svuna fiender inte ha en chans. Vi är revolutionärer fast beslutna att revolutionera vår rast tänkande och följaktligen vår världsutformning. Vi vill bräcka de gamla sederna, vilka förfaller genom dess egna förfall. Vi är framför stolta att våra os ser vår moral, att våra os ser vår religion och att våra os är allting annat också. Vi vet att våra tankar, vår moral, är framtidens våg och att denna framtid tillhör oss. Rehova! Kristendomen avslöjade av pastor Matt Heil vår religion av kreativitet lär dig lär vita människor att omfamna deras naturliga instinkter att älska sina vänner till exempel och hata sina fiender. Det finns inget mer naturligt än det. Kristendomen och andra sidan säger älska dina fiender och hata dina vänner. Slå upp Lukas 14 och 26 till exempel. Så kommer du att läsa om hur Kristus säger att familjemedlemmarna i kärnfamiljen ska hata varandra, om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv, kan han inte vara min lärjunge. Det står där. Vi tror inte på att hata vår familj. Vi hatar hellre våra fiender och älskar vår familj, det är vad vi skapare tror på. Vi tror inte på att hata vår mor eller hata vår far eller hata våra syskon för att kunna följa denna judiska gud. Nej, det är en väldigt negativ, enfaldig lära. En annan orsak till att rata kristendom som en religion. Vad mer? Definitivt idén om att döma. Hälsosamma, naturliga människor dömer världen omkring en. Det är bara naturligt att döma. Om du ser någon skjuta med pistol i livsmedelsaffären i morgon, är det klart du kommer döma honom. Kristendomen å andra sidan säger, döm inte och ta inte ett beslut om någon är god eller dålig, bara Gud kan göra det. Nonsens. När vi tittar på kristendomens historia måste vi erkänna att det har varit oerhört effektivt för judarna i deras plan av världsreövring. Vita människor har dödat varandra till höger och vänster om, och p.g.a, denna lära. Vita människor har delat upp sig på alla håll, protestanter mot katoliker etc., olika former som hyllar en judisk gud som inte existerar. Vi har situationen av att det huvudsakliga argumentet mot vitrasslig lojalitet i kristendom. Romarbrev 10,12 det är ingen skillnad på juda och grek. Alla har samma Herre mm. och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Det finns många vita kvinnor som är genomsyrade av kristendomen och känner att så länge som min icke-vita partner är en god kristen är det okej okay att avla sig med denna person, för det har Jesus sagt. Allt som spelar någon roll är ändå att man är Herren och alla kan ha Herren. Vi har fenomenet med det som kallas identitetskristendom. Själva idén som identitetskristna postulerar, att vita människor härstammar från Palestina, och att Europa var obefolkat när det gamla testamentet skrevs, och att vita människor migrerade från Palestina in i Europa och koloniserade Europa från Palestina. Det strider fullständigt mot alla arkeologiska bevisen, alla lingvistiska bevisen, alla antropologiska bevis som existerar. Vita människor har levt i Europa kanske för alltid. Vita människor har varit där hundratusentals år. Vita människor migrerade inte plötsligt från Israel till Europa, och ändå är det vad ni lär ut och tror på. För det andra. Lingvistik som jag nämnde. Det hebreiska språket, som det gamla testamentet skrevs i, har absolut inget att göra med vita människor. Det är inte ett vitt språk. Om du någonsin har hört talat hebreiska, det är ett fruktansvärt, öronsplittrande språk. Det är absolut tomt på kvalitet, absolut annorlunda än indoeuropeiska språk, ariska språk. Det finns en sjuhälsikes skillnad mellan tyska och hebreiska. Det finns så många brister med detta fenomen som kallas identitetskristendom att det är svårt att ens veta var man ska börja. Identitetskristendom är ganska populärt i den nationella rörelsen och i den vita rasliga rörelsen. En del tror på det i varje fall. Och vad identitetskristendom säger är att vita människor var de sanna judarna av Bibeln. Vita är de sanna israeliterna och att judarna på något sätt på något sätt tillskansade sig det gamla testamentet och det nya testamentet och gjorde det till deras lära, när det verkligen, egentligen, är en vit människas lära. Detta är dumdristigt. det är löjligt. Kristen identitet är ett försök, av välmenande individer, att rädda kristendom. Av rädsla från dessa individer för att istället omfamna en helt ny lära, en ny tro. Det är alltid svårt, för de flesta är det väldigt svårt, att gå mot strömmen. Det är väldigt svårt för en person som blivit lärd än den var rätt barn att den heliga Bibeln är helig att plötsligt avfärda den. Så var de identitetskristna personerna jag är att de säger, nej vänta lite, det är okej. Okay. Du kan behålla den kristna bibeln på din bokhylla, det är okej okay att omfamna lärorna för vita människor skrev det faktiskt. Kristendom är en religion i av vår ras, och kristendomen är, ännu viktigare, fientlig mot den fortsatta existensen av vita människor i denna värld. Detta är såklart något som många kristna erkänner. Många kristna säger, jag vill att alla raserna ska blandas. Så det inte finnas några raser, och vita människor inte existerar mer. För det är okej okay med Gud och det enda som spelar någon roll är att prisa Gud ändå så. Det finns kristna som säger detta och det är ett utmärkt intyg på vad jag säger. Oavsett vad kristendomen en gång var, oavsett vad folken försöker få det till att vara, är det en färgblind religion. Och varje tro som är färgblind är automatiskt dålig för vita människor. Man upprätthåller inte existensen av vita människor i denna värld genom att omfamna en religion som säger att vi är alla Guds barn. Det är summan av kadimumman. Kristendomen avslöjad, del två av, anonym. Kristendomen är något som vi anser vara en av den vita rasens främsta fiender.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 Inget annat. Mer information om kristendomen återfinner vi i kreativitetsheliga böcker, främst i naturens eviga religion och i den vite mannens bibel, men även i flera andra verk. En biografi över Matt Heil av, broder Jonas. Mattio F. Heil föddes 27 juli 1971 i East Peoria, Illinois.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 Blandat med en del av Friedrich Nietzsche, som har varit och är en av Matt Mathals stora inspirationskällor. I augusti 1992 grundades White Americans Party med Mathilde som dess ledare och man höll under sin aktiva tid en massa möten och andra aktiviteter som ledde till att Mathilde gästade flera stora tågskovs såsom Springer, Montel Williams, MFL, det var även här som tidskriften The Struggle som senare blev världskyrkan av skaparen Sovkas tidning i USA, först dagens ljus och utkom med sex nummer tills den lades ned 1995. 1995 ställde han upp i valet för kommunfullmäktige i St. Peroria, Illinois och fick till många stora förvåning hela 14 procent av rösterna som öppen nationalsocialist.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 Kreativitet hade under en tid känts rätt för honom och det var nu han bestämde sig för att satsa helhjärtat på kreativitet och bli den store promotorn och ledaren som vår grundare klassen så intensivt letat efter C. Expanding Creativity S. 165. Världskyrkan av skaparen Vkas som var utan ledare sedan 1993 var väldigt sargat och splittrat. Efter att ha visat sig hängiven kreativitet och efter att visat upp mycket aktivism valdes han till Pontifex Maximus, högsta präst eller högsta ledare av beskyddare av tronkomiteen som Pontifex Maximus Rikmkartus satte ihop på order av Pontifex Maximus emeritus klassen för att skydda kreativitet och ta beslut som gagnar kreativitet.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 Dessa händelser fick återigen stor medial uppmärksamhet och Matt Heil fick återigen mycket medial tid och fick återigen besöka många av de stora tv schovena Man försökte även koppla Broder Smiths gärningar till Matt Heil och försökte hävda att han vetat om i förväg vad som skulle ske, men inga bevis lades någonsin fram och ingen rättsak startades någonsin. Tidigare hade en kyrka vid namn Teta Amatrut Foundation Church of the Creator registrerat varumärket Church of the Creator, men efter att vår kyrka grundats. Matt Heil drogs in i en segdragen sak där man vill stoppa honom och kyrkan från att använda dess namn och man vill även stoppa allt som var vårt namn. Matt Heil kämpade under flera år med detta. I 2002 bytte han namn på kyrkan till The Creativity Movement och 2003 så kom den slutgiltiga domen att vi blev tvungna att sluta använda det namn som PM-klassen gav oss. Den 8 januari 2003 på väg in till ett förhör i varumärkesmålet så greps Mattel i Chicago av FBI och anklagades för anstiftan till mobb på domaren i varumärkesmålet. Matt Halets säkerhetsansvarige sedan ett antal år tillbaka varit en infiltrerad polis, Tony Evola. Evola påstod att Matt Hale hade bett honom om att mörda domaren i varumärkesmålet, domare Lefkovitz. Han sattes i häkte och hölls isolerad från omvärlden under utredningen. Matt Hale fick en avokat som inte utförde sitt arbete på ett professionellt sätt.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 Trots att det inte hade med saken och göra och aldrig funnits något som knutit Matt Hale till dessa händelser, något som försvarsadvokaten aldrig engagerade sig i att protestera mot. År 2006 gick Matt Hales period som ledare för kyrkan ut och han gick från att ha titeln Pontifex Maximus till att bli Pontifex Maximus Emeritus.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 Hans adress är Kolon Mattio F. Heil Regno 15 177-424 USPN i Remax. PO Box 8500 Florens Company 81226 8500 USA för bidrag till hans advokatkostnader. Endast kontanter kolon. Rev Matt Heil. C Heil. P.O. Box 2002. East Peoria, Il 61611. USA. Kreativitet versus nationalsocialism. Visst var Hitler en av historiens största män, och en förkretsfigur när det gäller tänkande.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 Nationalsocialisterna med Hitler i spetsen hade efter en tid en fientlig inställning till många av Tysklands vita grannar, Frankrike, Polen, Tjeckoslovakien och så vidare skapare däremot, försöker att ena alla världens vita, genom att sprida kunskapen om lojalitet och solidaritet gentemot sin egena sort. Hitler gjorde något som klassas som högfräderi mot den vita rasen i skaparnas ögon.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 Samt att familjer av skapare kommer att vara ett föredöme för alla andra och kommer att vara ett bevis på renheten av vår sanning och storheten av vår tro. Rehova. Vit maktmusik av, broder Erik. Vit maktmusiken är spontan, sprungen ur den rasliga själen av en generation av missnöjda ungdomar och unga vuxna. Vit maktmusik får eminem att framstå som en koreose.